باغو ما یقرعو فی صلاة الجنازہ اور ان دوستانو ما تاستا دا جنازی پر شرایطو کی او شر داوے لہو چه جنازہ با حاضر ای مختبنو اغا جنگ کی دا غیبانی جنازی خبر چھے ہوا فیما خبرہ چه تکزیرون سور دی او دارنګ چې دینو سنا ویل دامنګ چې کوم سبحانك اللهم وایو نو د دې آیه ثبوت شته او کنيشته فاتحه په جنازه کې ویل څنګه دی احناب آیه په دې قائل دي کنه دی خیال او پرهز دی لکه څنګه چې دا داغو وای غیر مقلدین وای ذعمهم یا اهل الحديث وای موږ دا مسلو لري افراط او تفريط نه ځان ساتي دا چې هم نه دا لکه څنګه چې دی وای چې فرض ده چې د دینه یعنی جنازه کی یم نو او دا چې هم نه دا چې موږ او تاسو بيخي داغه د انکار چې دین اغه وکړو چیرک چاووی لانو جنازه اونس پلا نا پا طور دا صنابان دی لکه سبحانک اللهم چی منگا جنازه کی وایو پا طور دا صنابان دی صورت پاتحا ویلی شی دا زمان احنافو کتابونم چی فین اغا لیکنی زیزت اخفر لهم وام جنازه کم کانا کلا کلا و نو مکو جنابه جخفلا کو مرزو فاتحه پر طور د ثنا باندې جنام یو د سړي اختلاف نوږي او پر طور د ثنا باندې زمون غټولو فقهاو چې دن اغم لیکري دي, دي دا دوستارو په دی باندې دلایل چې دا ثنا شته دي لذا دی الحجج الواضحه کی شلم صفهینا شرو دی د دلایل او تر آغا دغه پوری دیشمه صفه پوری اتہ دلائل چې دین اغا ذکر کړ دی نو مطلق دي چې علی که د صلات ذکر راغلې او دا غیر مقلدین لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب ومویداس مون جنازوم صلات دی چې صلات نه پدی کې چې دین اغا فاتحه شدې وداسه به کو صلات دی ردا احادیث راو دي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکلمو سو روکو نو پاری کې به چې دین اغا الحمد لله مسلم کی مشتری مسلم شریف کی مشتری ادرنګ نور و دا کیم چیندن اگر اوړي دی وای دا غد دلائل به دلتبوم چیندن اغه مانی لکه دې ته موذ وای کانہ سوته وای موذ ودا تو نو دا دلائل په دیبا نی چیندن اگر اوړي دی اته اته دلائل په دیبا نی راوړي دی. اول دلیل چ دې کانہ عقد مسلم شریف ته ان ابن ابي ملئه ناظر امام دبي کتر دي کله په خپل پیدا کوچ بس تراله بي تاسوکه ان شاء الله نو قال سميو تو ابن عباس ينقول فرمای چې عمر سے کلا شهید کړشن او عمر بن الخطاب على سريره عمر سے کي حاضرش نو فتا كن ناف الناس خلق راجا یدعونا و یثمنونا و یصلون علی قبل اي عرفان دعaim da takareda aw da motna sanaim che da na ga velida da padi duaa ke sana sabit takana aw ibn abbas se briwat ibn abbas se da faatiha jikum ghair muqallidin ya gam de ibn abbas na woi lagada us da kam jitatu zikr ko bazaw chera faatiha wal wali nda ilmi mustadal da kade nur da بیا قرآت چی دن اغدا سپاک پوری ٹھولن تبیری دی نبیر اسلام بچی کل کانا ادفت تحصرات اخیراتم قال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و الائلہ غیرک سراجی منیر وی وی حدیث صحیح او وعن ابن عمر بمثلی پی صحیح لی امام مسلم دا بی ازان لاوالیو گورا ہو پا جنازہ کی قرآت دا موتا دا امام مالک دا دو ریزان زالنو زنون دلتا دا مولی سیف چه کم در ازر پلار موڑنو مای چې که کې جا جوړي تا دا جنازه دا اوز دوا دلکاو در ازر مولی ما کتابونا شاید مولی سیف لا تالیبو تابونا میں دل ما دا روالاو آل تیرالا کچھر گرس خبرو خفت دا موطای محمالک دا نوری اچیبنی عمر سیبوی لا یقرع فی صلاح تیار لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ابن عمر صدر فلذين رواياتو کی كمانى... منی او دلتا چیزين لا يقرأ دا موطا ام مالکو دو سوال سمر سب حقی ماسر جی کمدن دو سوال سمر دا موطا ام مالک دا جنازی باس راوارا وغنور سکیدہ کی جنازی باس راوارا والت بیضان لجی دناغو گو دا رنگ لا قراءت على الجنازة او بکر ابن ابی شیبا دا صالیم رحمت اللہ علیه قول نکل کئی مصنفد ابن ابی شیبا دارنگی دا عطاو تاوس کا نایونکیرانی القرآن اعلی الجنازہ دا آثار او دارنگی چیزن اقوالی نکر کردی بدیبانی دوستانو دا دی دلائل دا غیر مقلبینو او داغی تجزیع نسخو دو خضو روایت چې چه خضی پاکی دا خبر ذکر که نو خضو طامخ کی روایتو عن امیعطیع طالت نوحینا عن اتباع الجنائز سا ایمانی کلام دی لی مستدل دی د بخاری د ابن عباط رضی اللہ تعالیٰ عن قول دی دا این خبر آورا نو بینا خبر آورا مستدل دی ابن عباط رضی اللہ تعالیٰ عن حو عمل ذکر که اواغا بخاری شریف کې دی کی اگا دا په دلاېلو کې څو دي دلیل چې دغه داګه دی داغي جوابونه را ا مين الله استاد دا مو یوه دي حدیثه جوابونه کوي د حدیثه جواب دا دي به اورز ماې په منل کې دغه حدیثه لانګوېس لړکړ جواب حدیثه جوابداري او اوس ټو شيخ بار بار په خپل تفسیر کې کی کلی کی بلانګي دي حدیثه ځګه حدیثه جواب دا دي اصل کې دا خبرت را وړي کله حدیثه جواب مطلب دا دی چې دې حدیث نکم استدلال چا کړی دې د هغه استدلال جواب دی خبره باندې پیش کې باندې شوی د مصنف له هغه استدلال له جواب دی او دا استدلال چې دن هغه باطل دین او نسبتي مجازن چې دن هغه دغه چې دن هغه کی دا ده بخاری شریف روایت سے ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نو داری جوابو نتاص چې دن هغه وری ها بخاری ترمذی ابو داؤد صلح ابن عبد الله ابن عوفي صلىت خلف ابن عباس ماذا ابن عباس رست مسق قال على جنازه فقرا ابي فاتحه الكتاب وقال يتعلم انها سنه دخل في شيء قدام صدا سنه ندي ندي استلال کي په يو خدا جواب دي چدا حديث موقوف دي په حديث دي یو مپو حهیسي بل مووقوففی بل چېدن هغه مکتور و مرفو هغېته چې نبی اسلام ترري مووقوف هغې چې په س ولاړي مکتتو چې په طبع به ولاړي نو حیثسي معوقوب خ حوجت نه چې موقوف معوقوف ته حوجت دی ک دا هووالي بیاتونور راغست دي, دي, را دي چې کم کم ځای ک داویل ل چرده حجد نه دی غیر مقع لر شواری بې راغست دي چې حی حجدت شو موقوف حجت نشته بدی باندې څنګه استدلال کړه او کوموقفات ته حجت وای نبی عمر شیف دي شلګه ته تراوی او ټول باندې اجماع کړ دا علي شیف نبی هغه وری د مری الته هم د جواب کې چې دا موقوف چې د نه روایت زم جواب دا دی چې ابن عباس شیف دا روایت موږ غل خپل طرف تا ما تاسو ته د صحیح مسلم د سنار روایت چې د نه ذکر کو په اسمه ذکر کې دا ده چې کله راوی د خپل داغه نه چیدنه خلاف روایت داغه نه نو داغه روایت متروکه او دا قاعده صرفی منتند مسلمه د دې ته مصلاحه قصصنه معلومه المجهول دا د نو ستری کتاب دی دا رنګ نو کتاب ور دا ولی ور دی چې دا دې ته چیندنه مصلمه نو پلاه کونه ذلک روایت حجه تن بنا دی قاعده بانی ابن عباس سره دا عمل دی و سره دا نه بل روایت نقل دین دا پدی باندې هوجه نه جواب دا دی چې د دی روایتیو بر راوی دی صوفیانی سوری اغم ده دی مخالفت کرده دی فرمیزی دو اول جل ایک سو ما سره اول جل ایک سو ننانوه سبحا یا بیدان اول جل ایک سو او اغی کې بیدان لچی دن اغو گو ری وقال بعض اهل العلم لا يقرا في الصلاه على الجنازه انما هو الصلاه على الله تعالى والصلاه على النبي والدعاء للميت هو قول السوري وغيره من اهل الكوفه وكذا في الباب في الجواب بين وكذا انظر الى وكذا في اللباب بين سنن الكتاب وماثره الكتاب اللباب في استميت ما في تراورد كان تراورد اللباب بين سننتي وال اوريد يتوالي ذجل ذكره لنا بهوالي سلامورم جواب داده چې دي کې سفيان الثوري او اوغا مدلسه طبقات المدلسين کې ابن حجر څخه ذکر کړ دي او مدلس چې کله عن انو کې حدیث دا حدیثو قاعده دا غیرت به حجت نه وي بل پد کې اور اوراوي دي لیس څه دي لیس او هغه استراب دغه چې دن هغه بیان شوه دي بازو سره درو کی ابن ابي عمر دي دبل جواب محمد بن يحيى ابن ابي عمر او ابن ابي حاتم د خپل پلان نه نقل کوي كان رجلا صالحا وكان به غفلا وراتو عنده حديثا موضوعا حدث به ناسي نور جواب نه چې دن اوبيات ټوله چې دن لوګوري ودتا ته یو بل خبر هم کوم دې طلح سيد چې دنه د زده لاس ولي نیس چې تا د فاتحه ولي ویلا دې تاسو کار کې ده دې طلح د زده لاس چې تا د فاتحه ولي ویلا خو معلوميږي دا چې عام رواج و صحابو کې چې دنه هغه جنازه کې د فاتحه نهو لي يتعلموا ان سننه چې داخله په شدام یو طریقه د طرقو ده يتعلموا ان سننه چې دام یو طریقه د طرقو ده بل دا یوځې کې دنه نه کړې او چې کله ولدي الصلح حتب لاسې ولې دا دین رښتیا بي عادت چې دغه فاتحه دنه نه دي نقل ابن عباس رضی الله تعالی ورغه دنه بجنه لیکي دا الوي مستدل نور چې کوم دي نه ټول تقریبا ضعف تي روایت دای کلام په جدي اغه ډېر موجود دي ظلمي جنها او باب ما يقرؤ في صلات الجنازه دا دوستان زاد المات دي اکثر دې ابن قیم رحم الله او دې ابن تیمه شپ دیر دیر دا ہوئی، لنکنم تیسیم راغوان نئی، عرب ہوگی، سره بونتر دا دو سوا وما سبحاده زاد المعاد اول جن دو سوا وما سبحاد، دو سو سات ای خو فرض ہوئی کانا واجیب ہوئی کانا کې مو جنازه کی موم بوائی دو خب باس کرده زی جنازی محکنہ. او دو غیبانه جنازه خبره ادا د دی جیشی تاسو ما پرون چې کوم ویلون د ګورې اغه چې دا نبی اسلام الله تماخه تجنن اغا حاضر اگر چې صاحب او تنقاری دا اورل یو دا دو سو او تاسو ته حکی وای په اذا اخذت الصلاه علی کلا جنازی ولا په سری باندې جنازه کی موړي باندې کبّر وحمد الله واصلی علی الله اکبر بو وی حمد بو وی سره بو ابن عباس اللہ جنازہ فقراء بعد تقبیلتی لئولا بی فاتحہ تلکتاب جہرن وقال لطالب انہا سنت اللہ کا اوسفی جردہ ہوئی وکذالک قال ابو امامہ ابن سہل انہا قراءت الفاتحہ تی فی الکولا سنت ویذکر عن النبی صلی الله علیہ وسلم انہو امرئن یقراء لالجنازہ سی بی فاتحہ تلکتاب ولی صحر اسنادو یعنی اسناد صحیح یاوی وقال شیخنا مراد شیخنا نسو کی ابن تیمیسیب لا تجب قرآة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنتم واجب ندا فرض ده واجب ندا فرض لك سنگه جده ده, ده. وذكره ابو امامة ابن الصحل عن جماعت من الصحابة الصلاة على النبي في الصلاة على الجنازة دیا رستو دباس کرده ده کرده کرده نروستو ده ده ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاو للمیت ومدا <وسم> وجددي پريو نقطوي لذلك حفظان النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم يرق من قراءه الفاتحه والصلاه عليه دا جنازه په اثر کې دعا د مړي ته دیو جنا دو صحابونه دومره دعاګانی بالمبارك النبي نکرشي څوره په جنازه کې دعاګار جن دا بل شي دي دا به دا دعاګار ټول ذکر کړي لکه تاسو څوڅه ذکر غار اواري دي اوبه به چې دنا ذکر کړو فرض واجب چې دن اغديم نه وي لکه فرض واجب څه دیم زاد المعات فی هدی خیر العباد دو وغومہ سبحا اولنی جل او دی طرف تا مو او په دی اربع تقدیرات بار اجماع انفرادن نور نو نقل شوی دی خو اغا موقوف روایت تینا خود ای منینا فلوی چې موقوف حجت نہ خودی باندې دروست اجماع د غرانه کله شوه ده اتفاق با. و او رائے د دې اقوال چې دا ذکر کړی دي د امام نووي رحمۃ اللہ نور العلماء ځکه امام نووي سم یو يكبر اربع تکبيرات يتعوذ بعد الاولى اولاستبا او بالل او ثم يقرأ فاتحه الكتاب دا طریقه تا نماز ته تکمو او ثم يكبر ثانيا ثم يصلي على النبي فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد, محمد. دا و او بنشهد الله صلى الله على محمد كما وصلىت و رحمته وترحمته فرقاتم لذكر دي وترحمته دا واجبو ذکر بزور الرحیم رحیم kia و رحیم نه هو وترحمته تفعل دا واجب ولم ذکر کړدل دي دا وړاندو والافضل كما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراهیم انک حمید مجید دا دا د وخت نه چدن یو ب د و و تقه ارانو اغه دی کوله یق ولاف ف هوو كثيرو من الامقرراتیم ان اللهملکه شلونهوي درت ب نهوي اللهملکه شلونهبی دا به در تبی پهې جو اول باید تبیر وو صنا تو الله او الله بلته ی شلونه على الن بیا ل عملو شللوو س م ده دی وي لا ت شح سلااتو دته سره لی ل دا م صح نه دی پهه سر انا الکه معنا مطلب او ثواب بنا حضرکم ثواب ملي جنازيبه نه حاصل دي لولته يه تاسو وګورئ اې دا تصل عليه ثم يكبر الصارفه دریمه تکبير وي و يدعو للميت وللمسلمين مما سنذكر من الاحاديث ان شاء الله تعالى ثم يكبر الرابعه یبه څلورم تکبير وي او په دغه کې بچیدنه بیا د دې په نس باندې و يدعو دعاب کوي اصله چې د تیرا پات چې بزیاو په جمه سره دعاو کوي انا او بين حني الله وله تححلم نه غجرله تف ناد او فنا سرشي الله بر به ووي لله تحم جررو لاله تفت نادو او ف نه دا چ پهجمعې سره وړه او بیا دعاګ د خونارووا دي او خونا جز دی یا خوتا وي بیا نه دی حال جنا ده او والله د اوواده تصم احنا په کونیبانې د السلام ون دررو دعا چې بنا بیا دی اوسته ولو مختارو <مسكس> ان تووي ل دعاه اف ما اتاددو اکثر وناسي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 تاس ویدو د عبارتو سوري لا ور دي وکه تکړه کو نو غړي تعالی باندې د عربو کتابونو ور جهودل جهود الائمه الحنفيه چې احناف سمره دې کوشش کړي مهنت کړي په ډېر دشر کې د عرب کتاب د اوس په دې احنا پسمر رات کړي ده پرد شيرک او پرد بدادو کی د اوسور اوس کې به تیرا پاتې دې شکر دي کیږي لږه سره سلوته بیروي درته بي راځي اوس ته په جمه سره دعا وکړي خلیله دعاګارې بکې نه شي بنیر که په دې نه چې تفتیش وګورئ درو دې کی دا هغه کوم روايت چې زاغل دي هغه دعا لاند نه ده دعاګاني دې هغه په دې باندې عمل کړې دي فامل ادعیه الماسوره بعد التکبیره الثالثه نفه منها دغه دعاګان دي دغه دعاګان دی واه دا دعا یاد کړه الله بسم الله الرحمن الرحیم علی عبدالرحمن یعز و مالک الذی الله و قال صلی الله رسول الله صلی الله علیه و سبحان الله نبی اسلام په جنازه مسکو رماده دعا نه یاکه لکه بزیا وریدر ای مات یاد کړه ها قال الله الا هو سمو عالي هو اكرم بالماء والسج والبرد والنور وطايه سماواته من داري واهلا واهلا خير من اهلي وزوجا من زوجي ويغله الجنه وريح من عذاب القبر من عذاب النار حتى تمنيت ان اكون واذا ما تمنى ذا وجه ان اكون انا ذلك الميت دمري ذوي سرس دوائر دوائر اللهم اغفر له وارحمه عاد ما تقوافه والله تجاوزت اوك الله اغم المسجد د دې چې کوم برخه درځنت ناغواله ښکا راکم د تجدید داخلي کې غواله پر را ښکا حبوبانی په ووربانی په ګلې بانی په دی بانی دا اصل کې گنا سره جدن اغا اا ګرمایش راځي کنه د ګرمایش راځي نو د ګرمایش د په اجدن اپ يخوالې سره دین زګن وستام جدن واغسلوا بالماء والسلم والورق والبردي رضی الله عنه ونقي من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس لجس بينا جامعه تاشرین این چیزن اپس اپس اپس دوایه ها روحان ابي حریر و بی قضارت و بی ابراهیم الاشریع ابی و بی و سر حزیم رضی الله و آمان نبی صلی الله و آل و سرم و انہو صلی اللہ علی و سرمان اتبا اللہم حجنا و میتنا و سردین و قدرین و ذاکینا و امسان و شاہدین و غائبین اللهم احي ضمنا فان رئيسوا و هو را صحيح جن کی چیز اسلام اسلام عبادت نماز روزہ زکات حج خدا کو جن کی رزق او من توفیت مننا فتوفوا الا ایمان اللهم لا تحرمنا اجروا ولا تفتننا بعد ربك سرجتے ہو تمام کی روایت نبی ہوئے تو و شریر او اعوذ من روایت نبی ہوئے تو ابو فراح صادم حدیث ہوئے کہ صحیح اور احت بخاری و مسلم قال الترمذي وقال البخاري والصحيح وهذا الحديث رواه الشريف قال البخاري دیم لیکلي پرونه ته ویلو چې جاهر پر سراټی جنازه کې او دي غیر مقلدینم لیکلي دي په خو دې یو دی نه كناري او پلار ځان لري دلته دیم لیکلي زمونږ د چې موږ اخفاء جنازه دنا او اولاو او دلیش ابراهيم الله پرون څه کوي کما تاسو دلیش ابراهيم الله په ځای د ارشال لیکل لګار د لوگوں چې اخفاء په جنازه کې او په لم تکبیر سرو تکبیرونه دا راغلي اکثر کول د جمهور درې شاد او نادر چې دا نور تم راغل نو تم راغلي اغا یا د خصوصیات باندې مجلسونه هغه عمل کوي یا موقوفات موقوفات دایمنینه منینه موقوف ریواز دې مې غواړل دې نه به نور نه منینه او وان علی هویا کړه جل الله و قال صلی الله علی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صلیت تعال المیت کله جتاصق مړی باندې مس روپا اخلص له الدعاء مطلب ندي چې موږ او کې روپا اخلص له دعا دا موږ چې کوي ف اخلص له الدعاء محمد ابي هرره ته حديث صلى الله عليه وسلم في صلاه جل جلاله الله تعالى هو خلقا ور مسلک پدي کمي وه د اماراتو نه چې په تور د سنا باندې د د استفسار دي ور مسلک پدي کمي وه دا حناب پ مسلک پږي غوړه دي دې پیږي وحناب پ کې سنا په تور د سنا باندې فاتحه دې نه ووي د دې مسلک به کېبل کو چې څنګه هغه ښکته وي له دې نپی دا دا اوس سوال سول دی لګا چې سوال سال غړې یا سال دی تا د دې د دروازې په ورننه پسه لګیږي دا سټراکچر دلم نه درځي وګوره مسلک به دې کې کوم دین دا ماتره زو زوي وای دا حالې په تور د سنابانی ما د خپل امروم ذکر کې زده حکومت اوما دا غره تورکای په سلابلوځه تو ضشه لره چې پاراز او واجب ډولaddin سره څنګه چي دی خپل خپل دکشي کیدره حالت وصلته وایو الله اکبر ربها وانت حرکت او قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمع يقول اللهم اننا ورجلين ويصلي المسلمان وان دعاء جدنا يريد اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهي فتنه القبر وعذاب النار وانت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم ويهون. وعن الله ابن أبي عفا عزي الله عنهما أنه كبر على جناة ابنه لأربع تقبيرات فقام بعد رابطة قدر ما بين تقبيرتين يستغفر لها ويالتقبيرتين قدر ما بين التقبيرتين يستغفر لها ويدعو ذنب ربط لجيو ثم قال رسول الله يسنو هكذا ففي رواية كبر أربعا فما قثت ساعة حتى ظلنت أنه سيقبر خمسا لذلك يبدو أن تقبير في نزم تقبير بلغة خان؟ في نو نیم مري نیم مري انت ودیتم وګغنه سوم کب امونږي پیندن تګمير او وصم الله وسلمه الله باندې ګانو مخ کې دلته کې دی وي ما ته یو ټي لبونو کووي نيچه بچنازه کې سلام حضور نشته ما دا پاګلان وځتي حادثه يا بل روایت ما داري واتو کور داري واتو ورا ثم يسلم عن يميني وعن شمالي فلما نظر فقلنا له ما هذا فقال اني لا ازيدكم على ما رايت رسول الله يسنوه او هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قران الجنابي الذين على النور شاربله اولا ديو غري الله بن ديغار وكته غري داري وشتي دا وقد رواه بي سنن من حديث ابي عفر بن عبد الله بن ابي عفار رضي الله تبارك قال شهدت وكبر على جنازه اربعه ثم قام ساعتين يادو ثم قال اتروني اکبرو خمسن قالو لا قال اِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکبرو اربع او پسند بھی صحیح سے لگل اشتک رشنہ دکھئے کانا یکبرو سو وستاوستا خیالو چیل دے پینزم تکبیر ہوئی پینزم تکبیر نظام سلک لگیاو رو دعا گانے کولی لگیاو صحرور تکبیر نویلی چینا دے اخلاسہ کڑیوا تنورتك ديونه جدا على الفيديو <سؤال> بيان ضروري الجول الجول الجول فديو ديتاخ خيرو ديو فيجن تقنيتين البرنامج ابي اسلام عادات مبارك دوله وشروط من دينا عايش وير باب الاسترع بجنازتي جنازه بني التلوار كول ثر اوبل جنناه پهجنناادبانې چې دن اسرا کوي په انت کو صالح ک دا نیکپي فخیرون تو قد بمون لي نو ډېر خې چې تاسو ته دیرواند دی کوي رس و و انته کو سوا عل که په شر انته زواان انت زورونهند دی قابلو بس دا گانند دی پو سرتونونه چې د غه درې کوي خو ګوره دو ن خبر حلثپ را وورئ زواقي به واسمواقع داسې توګونه وهې تز به وړی خو سمن د چکی باندې ورګه دیکی وته اجرکی وته ها دا حدیث په وصول یو وصول یو کومه تیګه ترشه ده او حدیث چې دن هغه دو عالمي برزخ خبرره د مړی خبرې کوي وایي دیږي ها کې واټي موخون که خير تقدمونها علی او ابن سعید الخدری رضی الله عنه قال قال صلی الله علیه و سلم یا پوری <تصفح> داول <تصفح> ابي جنات وصاحب الملائکه قالوا انا اخي وَيَنْكَرُونَ دَيْرَسَوَالَ يَتُخَارَجُهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَايَةِ وَصَوْتُهَا كُلُّ قَوْمِ إِنْسَانٍ يَوْصَلِي يَوْكَ مَتِيَا وَلَوْ شَغَلْنَا النَّاسَ وَلَوْ شَغَلْنَا وَيْ وَيْ شَابک باب دې بیان د تلوار کولو د قضا د قرض کې د برابر اور د د قرض کې د حيیت د وړینا ولمبادره او جلدی کولو الی تهییزي داغو تهییزا دا الا اي يموت فجأه ا ک اچانک مرشي نور دینه جو ورخه کې هغه به راځوندې د دې د پیعذاب د په یو تر کوهاتایو ته یک نوی ووته بیا دې په هونري کې د دې پوری یقیني نراشي چې را د سره مړځي وره دا بیډی چونی دې د بیډیونی شکانا څوکاله را دې چې دا لا ویل کا ژوندې نا کنه دا د دواګانی دا کب چې دې ویلګه دا کا دا انا غدا سر له نو داري راو او دي دو علي رسول پجامو سر, سر، دعاو کي دا الله تعالی ماف دي نتا پر وسوغل تا تا تو هغه ژه صبرم تقديروي رضان نه پدي تقدير کي خبره ديغين رسول سلام ګرځول دي تقدير سره روم ته دي رسول دا دعاگان دي نه راړي تقدير یو کو بي رسول سلام خبري نه غړول غدا غرا غل او عام معمول دو نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم يا عام معمول صحابو فجاءت اچانک فجاءت من شغل ناصاب چوتو یو سبحان نفس المؤمن معلقا ثم بينه حتى او المؤمن المؤمن روح چینه دارا گیری په دین سره حتى يقضى تردي پر درد له پوره شيو سبحان حسين يواح عن ازي الله ليحفل مقام تن رشي کنه ته مؤمن مؤمن د قرز ده پن بسغه جنت هغه مزي وته نه ملي وي در سو پر جا قرت دي وعارفين ابني وهو عليه رضي الله عنه ان طلحه الله عنهما الله عليه وسلم بمرضه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخره يوجد تپوسي وقال اني لا اورا طلحه الا قد حدث في الموت زم حکومان ګومان نه دي پتو الحبانی <سؤال> مگر دا چې د مرگ علامات په ښکارا شې دي په آدینو ني دینه ما په دې خبردار کیو اج جرو به تلوار به کوي فین لا يم بغید جفتمس نیم نه دي پکار بدن د مسلمان لره ان ته بس بین زہرانی علی چې دې سارګې شي په مزه په درمیان د کور والو د کی بس خخول <سؤال> غوړی هان داو نوئ دای او د دا قبر په خواږه واس کول تقریر کول نصيحت کول داشته دی <تصفيق> وای او سبحان الله رزید الله او قال كنا في جنا او منغا په یوزنا دا ضرب من شجر الاز او شجر الشوق د کی کرد اون نه چنه دای او مشوره جن او وردا او د مدینی والو مقبره دفعه اتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم را له فقاد عیم کینس اونو نبی سره دا او مخصرت نبی اسلام سره دا کومه رايو اے مخصرت دا چې لختو چې دا سره راکو نو فانا کثا نبی اسلام سره کته وجهاله وجهالین کو تو مخصرتی نبی اسلام شو شو چې دا چې کناستې بول چې ګر کې دا چې دا نو اخاق وفصر سمم قالا ما منكم من احد الا وقد قطب وما قادو من الناری وما قادو من الجنت تازو کسو کم نشت دے مگر دا چداغ دا پارا دا جانم نم زی تیار دے و جانت نم فقالو یا رسول اللہ افلانت تا کلو را کتاب بفل لیک باندې د توکل ولې درکو؟ ځکه الله موږ لري کله چې یا جنته یا جانندې. فاکال نې وې سامي اعملو نن عمل کوي فکل ميسرن لمه خلقلو اریونه توفيق ورګورېږي د اغه څو چې دغه لپاره پیدا کړی شوی دی جنت لا پیدا کړی شوی دی نو د جنت کرن او تاسانو چې جانم لا پیدا نو جنم کرن او تاساني تاسو خپل کار کوي نور د الله په کار موږي چې سچ سکي کار دی کارل ته بل ځای کې څه کار. مذكرت او بعد دعاء الى د بارتفاني والقعود د قبره بعد بيان الدعاء كده مړي د پاره پس د تپن کور دا غره والقعود عند قبري ساد للدعاء والاستغفار والقراءه والقراءه تشغل والقراء هر اقيم حول قبري قدر ما ينحر الجذور داري ويتر اوري کنه دروړي و اي هو وقال ابي عمرو وقيل ابو عبد الله ابو ليلى عثمانا رحمه الله و قال كان عثمان مويا عثمان بن اولوي ابو ليلى ابو مرقض عثمان بن عفان, عفان وسلم و الله صلى الله عليه وسلم چې دفن د مینه فارش او وقفو علی نو پاغه به اوریدو وقفو علی وقال استغفروا لي اخيكم تخبر روده لپاره دنه بخنه غواړي وصلو له تسبید در لپاره کواړي او واړي فاینو الان یوسل درو سپوس کوي کی وختونه یې تمام وه انا علی بن عاطر رضی الله فاعلم ماذا اوراجو به رسول ربي وقد ثبت بالقول الشافعي رحمه الله ويستحب ان يقرا عنده شيء من القران وان ختم القران عنده كان حسنا. هغه ختمه غوېنه، کاري ان استاد دې په راپاسي به تا مجي، خبر راځته په ریکینه ختم کوو. دا دا نه لوي سړي چې دا نو وين ختم القاري او دا چې په شغل دي. او ته دې چې ته دې په يا دوره توره یا لګدار چې همدار چې خدمت مې جوړي یا بلغه چې دغه ورګي چاته بیروځي نه هات پات شدا چې یو سرتا د سوره بقرې اول سرولای کوول لهون او بلکې دن عامد رسول تر اخره پوری مشکا شریف کی برتراشی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ عمل نقل دی وصحیح انه موقوف نلدی عمر مرفوع نه دی موقوف روایت دی د عمر څخه دی او عام علماي دیوبندي او قصدي نغی داوی چې مستحبات او پر او کې چې دا خو خلکو سم فرض او وجود ته رسول الله موږ دلته عادت داري کې چاوې کې چاو نوي موږ خپل ځالي او کوم رووي کپاتيزه وي کې یو تروي کې دو تروي زداد حالت مینه ورکړی چې څنګه عادت جوړ کرا ته خبره وای لازمي مګر دوی کله کله خلکو ته ځوځي چې غیرل شي ځ خپل ديږي حسب قراتو کوم کوم کوم کومې راو ملکول ملی ناشد صداقه و اغطه رسی دعا کول لہو اغلا دعاک و رسیوه تا ها دعانه دا رب نا غفر لنا و اخوانی الذين سبقونا اگی تبکنه و اگی تبکنه وگی ها و این خیشت رضی اللہ علیہ و اعنا عزیل و قارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم این امی تھی الظتنا سلاح و قارم اگی تبکنه مرچ دین و افتت لک جلد او اس تل شروع نفسها یعنی اچانک مرشوع خیار اخی هرمدار چې لوکلمت کوي خبرې کړي وې تصدقت نو صدقه وکړي خیرات وکړي فهل لها اجر ان تصدقت عنها ناری پرب اجر کړي چې صدقه وکړو قالنا هم او قالنا هم وی او بالکل وکړو کدن ها دا سعد رضی الله تعالی عنہ وګوښیو کښې او کښې او نبی اسلام ته وی او نبی اسلام ته وی زی انا کو یو کنه سری حاذی له ام سعد داد سعد موخرات او سم عرب ګستاجو فکری د پیو دو ری شروع خیراب دی یاتې څنګه خیال لګره پیان کې نې خال کولا حاذی له سعد داد سعد موخرات پای هو ساره د اوسو راځو سعد رضی الله تعالی نو سره په دغه ونشته هو دا چې میاد نور راغلی شي قال تش الانسان مرشد ده د عمل دروازه بند شي الا من صلات صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد رساله يد له ولیک بچی دپ ای بی سی ڈی هو ای بی سی ڈی باندې دا چې طالب عالم تکی جمعه پیرهوالی مدرسې پیرهوالی ادی تکی نه ته جواب کی هو نر دي وایو دین و تموای چی بیر و سوال دا جننه ده او صدقه جاریه نو جماعات مدرسہ لارکل اول کوئ او علم ينتفو کی سټيدي کتابونه دي تقرونه دي دا ولا کو چې دي کوي دي او هغه مدبکی د نه بعد خبرت سره اول د سبق ويل څنګه یره دا عادت جوړول دي په کار چې دا موږ قبر لورځي او ولته قران ناږه کوي الهادت بیادت ورته کوي چې څنګه البته هو پاتې شدا چې زیارت د قبر لا زان تاخیرت یا دولمړی ته دعا کوله د دنیا ربیغبتي ان تاسو ایت اسو فاتح او آی دري صورت نو واي خېدي پر الله وحدو اخر بډي صداو باقي الله کریم او رحیم ذات صدا د دې دا عادت حاج ولخص کیفیات جوړ درکېفیات دوه جنات تاسو کم کیف ان سوي دي تاسو kurie تاسو قرآن رحم الله دی الله بافور کم کیف ان څوره به کو عبادت څنګه به کوم حکم دې به کو په د تاریخي باندې نقل څه کوي چې په دې توګه پرور او زی مخبري د جدن هو راسیو خبر نشي په بناستو باندې ته کتنه ودي ده نه دي دې یو کا تزان له وای ولی ځان له وای زموږ مړو په تاسو په پلاګې باندې تاسو د سبقو یوه لږه دعا وایي ښه ده ها باب دې په بیان د تاریخ کوو د ځخن کوو چې په مړی باندې چې د مړی تاریخو کې انو لکه دا خبر ده چې تاریخونه کینو بد یو وجو بس ختمه خبره بیا قربه خبره بس استغفر تا پښتنه وی ودا ال ای ودخل کو داخلي د خدای تعالی سندوی نغارره وی ګل ته وړي درې ده ای د ماما وې هو ای دخل کو د خدای تعالی د دا موږ دخل کوې خسړه نو مولوي دی چې خسړه ای او جی دخل کوې بدړه نو مولوي دی چې بدړه ای اته ناروازي هرګه د زنانو قبر لتل ناروازي ناجايز دي بالکل ناروازي حقاني مې